Dobrý večer všetci, čo počúvate stanicu MD Studio 1, ktorá práve začína vysielať rozhlasovú hru neznámeho slovenského autora pod názvom Volské oko, alebo Pohybom proti obezite. Osoby a obsadenie Grof arpi, Zeme pán Matúš, Prazdroj Anka, Hániková žena Genovéva, Zelená Pišta, Pandúr, Lukáš Havran Mariana, Rusalka, Klára Havranová Anatol, pustovník, Jozef Cerhotka, Bela pičo Bača, Anton Surček. Hru voľské oko naštudovala amatérska scéna v nedožeroch, takže akékoľvek odchýlky od autorovho cenára sú vyhradené. Pepsi Pepsi, Pepsi, Pepsi, Pepsi chutí Pepsi, nejlepšie, pítě okenu. Píše sa rok 1824. Sme na Slovensku v samom centre Diania pod Borovicovým lesom s katastrálnym názvom Jidličky. Vo vzduchu vysí povstanie a meru osme roky, ale o tom nikto ani netuší. Prejavuje sa to iba v piesniach nášho pospolitého ľudu. Aj teraz, po doskách, ktoré znamenajú svet, kráča grov arpy, v majestrovskom stvárnení Matúša Prazdroja a spieva si jednu z o slobode. Ticho. Koňčili sme jasná správa, prečo ať vás zakopávam ďalej? Netudože dosky pod grofom Arpim Škrípu. Veď váži takmer 150 kg. Môže si to dovoliť, je predsa grof. Zrazu sa však vyostruje a dochádza k nečomu neočakávanému, v zápletke. Z vychádza Švárna Anka, Hánikova žena, ktorá vo voľnom čase pracuje ako opratovačka na grofovom zámku. Jej kráse vôbec nevadí, že v civile je vlastne genovévov zelenou. Nachopte ma za náruč dreva. Stoj! Revízia cestovných listkov, vlastne revizia povolení na odnosť nespracovaných gulatiny. Nemám. Možno na budúci týždeň. Pokud taťa neminie, biednica. Predplatné na odvoz gulatiny predávam len do 3. mesiaci. Ale mne je zima, ešte len čo apríl začal, vykurovať obdobie končí a teplota nestúpne nad 15 a manžel nie je doma. Čakám ho už koncom mesiaca. Šiel ste dokonc za hranice všedných dní, išiel zháňať zamestnanie. Haj je už dva roky vyrúbaný, nemá kde pitliakov naháňať. To ma nezaujíma, dnes mám zlú náhladu, ak nechceš ísť po mlevom, naval prachy. Ha, čo keď vám ujdem? Dohoňal by som ťa a potom... A potom čo? Radšej sa pozrite na seba. A ja som kedysi behávala za Tatran. A naozaj je to pravda? Štiela grofa Arpyho sa ešte teraz zvalí pod. Hoci je len začiatok apríla. Ťažko vzdychá a sadá si na najbližší peň. Čo si ja nešťastník počnem? Veď takto si ani na slanu vodu. Je to, ja to more už naozaj neuvidím. Navštívil som už specialistov, doktor Doleček skúšal, som už 14 diet a nič, ani pilotov. Rád by som vyzeral ako zelená sedmá, alebo aspoň žalúdna deviatka, ach ja nešťastný. No zatiaľ ste ešte stále, guľové eso. Ale nevadí, skúsime to inak. Ako som počula, si hore v lesoch býva pustovník Anatol. Viackrát mi pomohol. Možno pomôže aj tebe. Je to trochu ďaleko, ale... Tu cestu k pustovníkovi Anatolovi vám radšej neprezradíme. Potom by ste tam užli všetci a nás by nemal kto počúvať. Tie koláče sú chutné. Stále sa píše rok 1824. Stále sme na Slovensku, tento raz na zámku Grofa Arpyho, konkrétne výzbe jeho zbierok. Všade na stenách vysia rôzne nádoby, naberačky a lyžice, grov je práve po obede a pokojne trávy. Veď zažívanie patrí medzi ho zážitky. Pandur Pišta, dovolte mi vojt. A naozaj je to on, fúzatý Pandur Pišta, fúzi máme nalepené, pretože ho hrá Lukáš Havran a ten fúzi nocí. Stále sa osmieva, ale je to chorba spovolania. povolenia. si mi už pripravil? Všetko je v poriadku, pán Grof. Výborne. Zajtra o 8.00, veliteľský čas. Vyrážam, kone sú pripravené. Pripravené, pán Grof. Výborne, píšta. Výborne, pán Grof. A zda by sme mali mohli vynechať túto krátku scénu na zámku Grofa Arpiho. Je však dôležitá, chceme neho naznačiť, v akom prostredí vyrastal a žil, Grof Arpi feudálny vykoristovateľ nášho ľudu, mamonár a darmožráč. Keďže jeho objemný žalúdok nevládal spotrebovať naturálne dávky obyvateľstva, choval vzácne arabské kone, ktoré svojou postavou nápadne pripomínali svojho pána. Je určitým paradoxom doby, že práve oni mu pomohli na ceste k váhe, no povedzme aspoň bantamovej, ale nepredbiehajme. Pišta a ešte niečo. Nezabudni za mňa zajtra kontrolovať jedličky, chodí tam podrevo drevo aj niková žena Anka. Pišto sa bez javného dôvodu zalizuje a znova zráža opätky. 5 rokov v dedinskej jednotriedke mu veľa nedalo a tak sa osmieva ďalej. Túto trápnu scénu, kde už nemá nikto čo povedať a všetko je pripravené na grofov odchod za pustovníkom Anatolom a jeho elixírom štíhlosti musíme nejako ukončiť, ale ako? Našťastie nám prichádza na pomoc dobová pesnička. Pasol Janko krávy, Pasol Janko krávy, a kačenka a pávy, a kačenka pávy. Janoškova kráva zašlapnula pava pava nejmladšího, peranej zražšího. Mini -mi -mi maslo. Po upotřebení pohárek nehodnočte, chráníte tím své zdraví. Kača nemeškala, hned domů běžala paní mámo, moje neštěstí se stalo. Janošková kráva zašlapnula páva páva nejmladšího, péranej dražšího. Rok 1824 má plných 365 dní a prebieha pokojne ďalej, hlavne na Slovensku. O tom, že niekde ďaleko začali prvé príznaky budúcich nepokojov, ktoré otriaste Európou a na ktoré doplatí aj sám, obeznik rov nevie. Teraz má iné starosti. s lese, opustený všetkými, na ceste za krásou tela a sníva. Je noc a v lese blúdia rozprávkové bytosti. Jednou z nich je krásna rusálka. Volá sa Mariana a hrá ju Klára Havranová. V civile je kuchárka. Práve tancuje okolo grofa, ktorý pomaly otvára oči a žasne. No čo zísť, zažako uvarený rak? Ešte si nevidel jazz ballet? A vôbec. Kto si? Už som tu dávno nevidela ani vtapčika, ani letáčika. Nie je to ešte človiečika. Som Arpát občianským zamestnaním slovenský šlachtit. Teraz za elixírom štíhlosti. No, keď prižmúrim jedno oko, určitý aristokratický výzor by si mal. Ale inak vyzeráš ako vyprážaný rezeň v našej jedálni. A kdeže sa ty stravuješ, že si taká štíhla? Existuje také miesto, ale je ďaleko odtiaľto. A kým by si tá prišiel, všetko by vychladlo. A naozaj... Rusalka Mariana mu opisuje miesto, kde pracuje na plný pracovný úvezok ako kuchárka. To miesto sa volá Prešporok. Je v ňom veľa barov, kaviarní, reštaurácií, bufetov, bistier a automatov. Espresá sú tam na každom rohu, vinárne v každej pivnici. Tam, v tom meste, na jeho severozápadnom okraji, sa nachádza to Eldorado dietárov. Grov zamyslene počúva, ale potom krúti hlavou. Hmm, je to príliš ďaleko. Aj svoj záprach som stratil. Po ceste som ho musel od hľadu zviesť. Radšej mi poved, či tu niekde nebýva pustovník Anatol. Posiela ma za ním hajníková žena Anka. Anatol. Po vyslovení tohto mena sálka Mariana zmizla. Kto je prečo? O, oh, Samo za desert, de 50 Samo za desert, z každej predaní zdroje. Samo za desert. Ja, ja, ja! Vy stejte vyhútevať! Tam bramík mám Polno Polno Mariana Matumami Pod týky svetlo mlad Nocty Slané noci Nocty oči. Scéna sa konečne podstatne mení. Nachádzame sa v súkromnej jaskyni pustovníka Anatolá, skrachovaného študenta, ktorého hra Jozef Cerhodka. Za prestretným stolom sedí domáci pán spolu s Bačom Belom Piťom, v podaní Antóna a vymieňajú si skúsenosti. Stôl je naprataný záplavou pestrých fliaž. Obaja sú už dobre pod parou, ale na to nijak neuberá. Ale toto si ešte nepil. Koštuje. Hm? Hm. Ne? ne. ne. ne. ne. ne. Maličko. Klapka džinu, pol kawę ližički aperitivo a zvyšok červené víno. Ne. No, a, a toto? Kaš? Možno by takto sedeli až dodnes, keby sa zrazu nerozleteli dvere a do jaskyne doslova nevpadol grof Arpi. Roztraseným prstom ukazoval na Anatola. Ty, si, ty si Anatol? Pustovník? Ja som. Blúdím za tebou, ohľade a smede už takmer dva týždňa, nemôžem ťa nájsť. Ty vlastníš elexír štíhlosti? Vlastním. Monopolne spolu to, s Bélom. Nazvali sme ho voľské OKO. To preto, že také oči upiera na seba pacient po uzdravení. Reflektuješ? Neschopný slova, kto len pritývol hlavou. Tak to máme. Elixir ako taký, 162. Manipulačný príplatok, 650. Vysokohorská prirážka, 1020 v polu 182,70. Platí sa v Bono Táto investícia sa grofovi Arpimu až nemiesne vyplatila. Od začiatku tejto hry ho však stíha nešťastie za nešťastím a tak ho aspoň teraz necháme vo mile šťastia. Skutočne totiž po použití záhadného voľského hoka sám seba nepoznáva v príručnom zrkadle. Prezem sa nespálí, sviečková neprihorí, zemiaky nepripečú, ak používate krém Sahara. Zachováva hebkosť, zviežosť, pokošku nevysušuje. Opaľovací krém Sahara do každej kuchyne. Do miestnosti jaskyne plnej zápachu z volského oka a výparo z rôznych vodičiek, lebo Béla, Anatol a Grof Arpi práve na účet posledne menovaného oslavujú, teda do tejto miestnosti postupne vchádzajú ďalšie postavy tohto pochybného príbehu. Najprve je to rusálka Mariana, ktorá sa po príchode chvíľu bezradne obzerá po miestnosti a potom prichádza k Anatolovi a vráža mu za ucho. Ktorá je to tá No? Hneď za ňou otvára dvere pán Dúr Pišta. Pán Grof, pán Dur Pišta, poslušne hlásim, že váš zámov k popolom. Po Viníkovi sa pátra. Nával udalosti neprestáva, tento je to Hániková žena Anka. Viníka už našli. Bol to môj muž. Práve ho vešajú v Mikuláši. Súd rozhodnutá zbaliť Grofa, Arby ho ide pevne za svojím cieľom. A ako sa to skončilo? Pustovník Anatol odišiel do prešporku do školy a doteraz mu jeho žena Mariana posiela balík makovníky a klobásy. Pandúr Durpišta sa vrátil do civilu a stal sa hasičom. Bela Pito si otvoril diétnu poradňou v dedine, ktorá celkom dobre prosperuje. Len grof Arpi zostal tým, čo bol grofom. Jeho žena Anka ho udržuje stále v štíhlej kondícii. Čo sme chceli týmto príbehom povedať? Len toľko. Nezabudnite, že štíhosť ide cez žalúdok. Ak chcete byť štíhli, zjedzte svoje kone, Tak ako náš grof Arpy. Vlastná sestra masla, maslo vlastných bratcany. Juno, děťa svojich rodičov, vědci syry jsou zdravé. Za spoluprácu na hre ďakujeme nielen jej neznámym autorovi, ale aj tvorčiemu kolektívu IRŠ MD1 a hlavne inšpirátorom z radu respondentov tunajšej jedálne, zvlášť kolektívu amatérskej scény v nedožeroch.